La música del grupo Ailá, Champampín, que ah. que nos mandó aquí el disco tan interesante. ¿Sí? Eh, voltamos otra vez a Galicia. Vamos a hablar con nuestro amigo, eh, exdirector, expresidente de la asociación Rosalía de Castro. Que, que bueno, pues había un tempiño que no hablábamos con él. Uh -huh. Vamos a llegar a buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, eh, Quique. Hola, buenas tardes, Julio. Hola. Eh... Armando muy de, de, de audiencia de nuestros queridos oyentes. de siempre sí. en Galicia claro que sí la verdad es que que tenemos a suerte de, de que hay muitísimos seguidores en este nuestro programa no solamente de aquí de Cornell y eh, alrededores sí. sino que pues como ya comentamos antes mandamos y seguro muy cordiales precisamente a, a mm, a, a Máximo. Máximo, e Mercedes, que tamén que están seguindo tamén, tamén a a Cristian dende o Brasil, sí. que que é unha, vamos, unha satisfacción moi grande, Kike, saber que hay, que si, sí, que hai moita xente que no si ten ten as súas ventaxas e os inconvintes inconvenintes, eh, todo é como se pasa con, como con todas as cousas. Si. Sí. Según como se dixiran pois, pues, eh, <risa> mira, agora que falo de xidir como as comidas, non? Sí. <risa> básicamente. Bueno, que é unha satisfacción persoal, ao menos nosa, como como como a, a, no sé, aficio aficionados á rádio que que que xente que nos escoita nada máis que ese suposto que si, sí, sí. Bueno, como como foron este como foi este tempo que por tempo documentamos aí un momentiño con Fernanda que este tempo eh, parece primaveral, non tendes chuvia, si sí, un pouco de frío, pero o asunto non Sí, hasta aí xean todo en toda España e bueno, suposto en Galicia, claro. Claro. Eh, eh, Chveca algo así de mañá, bueno o típico orballo mm. aragua que ven así, mm. pero mm, non non da non da choideón pois pues, bueno, pro o campo non é bon, tampouco, Ai. é demais ademais pues, pues, hai un refrán das Candelarias que non me acordo ben Candelarias, sí, sí. perdón cando chove por Candelarias non me acordo ¿no? sí. eh, sí, sí. eh, son dicir o mellor Armando sabe o mellor camín é eh, algo así porque <risa> é, é típico de por aquí da zona sí, eh, pola Candelaria é eh, cando se casan os paixariños sí. eso sí Pero había algo que decía que cuando por la Candelaria chove... Quiero decir que... Bueno, no me acuerdo. Algo así. Tampoco me sale ahora mismo. No, bueno, no pasa nada. Esto, no sé si Fernanda... Digo hecho, digo hecho. Por la Candelaria se chove e venta, inverno entra. Se chove e implora, inverno fora. Sí Y por lo vierto Ahora que se me deja la cabeza Por lo vierto Pues bien que para Por la Candelaria Una hora una hora más Por la partida Candelaria Sí, candelaria, una hora más Algo así, una hora más También bien. es una ripia eh, Que fai, pasa que yo digo así Pero ten ripia ten... Sí, sí, sí. Bueno eh, eh, nada, eh, No sé si Fernanda falou algo Hay una cosa que Bueno, eu como estou aquí a hora de tamén no no so, de no, nada temos unha asociación aquí e eh, son o presidente da reserva da, da na reserva do, da biosfera, non do, uh -huh. dos sacares. Eh Eh estamos un poco descontentos porque porque eh, eh, eh, eh, quieren hacer un, un parque eólico sí, en plan sí. bruto, no sé si faló algo Fernanda do Temo, ¿no? No, de, de tema, ¿no? hemos comentado también? en varias ocasiones que, que ben a, ben a, ben a, ben a, bueno Lino Navo de Galicia, pues, fai, fai moito, se foi onde ou xe. Eh, eh, claro, te, teño que informarme mellor, pero, entende logo, mm, o sea, para un sitio que está considerado pues, unha zona de, de reserva de biosfera, todo isto que planten que planten un, plante un... Un, un, un parque eólico. Que, sí. que, que, ademais, colle toda a zona, digamos, de, Cer, de Cervantes, Navia... Eh, eh e a parte de León tamén, os San Careleones uh -huh. eh, incluso creo penso que, que, que parte do cobre, o sea, que fai unha un, un, unha redonda de moito, de, moito, de moito truco, sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, entón pois, pois bueno, supoño que habrá habrá protestas, eh, supoño que non sei porque... Si sí, si, sí, é lógico, é lógico que, que o pobo se conciencie con respecto a ese traballo posto que, que non está ben que que salgan que se aí no, porque maiz... de muiños aí que que dan claro, aí facer muitísimo dano, moito sí, dano que, que pero. Claro, aí quen di que tal, vamos a ver, xa o sea que non é perigoso, que tal, que isto ou outro, vamos a ver. Eh, fai pouco ano, faí anos ou así, la aívase, moitos penso que é unha aí si sí que penso que é unha parbada, non porque querían facer unha tirolina que, que unía a a Ribeira Sacra de Lugo e a de e a de a de Eu penso que sería bo, porque eso non, non sei incluso ecolóxicamente non lle vexo mal ningun, se hai moitos países eh, Eh, é moi bonitas ademais mm. nun non sei eu, eu penso que é un, un xeito de, de eh, sin embargo pues pois ante eh, ante estas cousas xa, unha tirolina, pois é unha tirolina po é un a ponte para pasar para pasar para pasar e pasear a xente non, sí, non sí, é para sí. eh, creo que de endomida, iba dentro demirador do duque a pena de matar mata, de matacais que se di sí. que sería di alien a sacra bueno pues. Pois, máis ou menos ou até o mirador outro mirador que hai de... si sí, tamén chama mirador de Matacais. Bueno, mm. pois pois, pois bueno, parece que bueno, se puxaron esto mellor Sara Inés, si non está oído pois nos podería informar mellor porque ela estaba bastante interesada en eso e eu estou estou totalmente de acordo, non? De que eu, mm -hmm. de que eso lle da vida porque ademais é moita xente que que se achega A, a ese dous miradores tanto de Matacães como do Duque, os nos fines de semana, pues, eh, pues, porque ten unha vista preciosa abaixo onde están os catamarás e eh, eh, ten unha vista tamén da fantásticos sí. dos viñedos e eh, do, eh, do embalse de do sí. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, tamén é reserva da biosfera porque da eh, parte da parte de, de reserva de biosfera da parte, digamos, do, do que é Ribeira Sacra, que esta uh -huh. cidade tamén reserva de biosfera. Eh entón, bueno, pues bueno aquí estamos estamos nesas tabén o sea sí, sí, sí, sí. Eh, non sei non, non, hai cosas que vamos a ver aquí, la faixa dezo quince anos ou quizá máis eh, apareceu por aquí e ademais, ademais hai, hai, hai xente que, que habido que falou, que ela se identificou a, a esta empresaria importante de España a Alicia Botín Exactamente entón veo parecer que con, <coughs> marcaron a, a, unha aldea a aldea de Muruáis uh -huh. de Muruáis e eh, Eh bueno, o que me comentou porque abril, porque se identificou como, como tal pois pues, pues viña hasta chovía e ela foi andando, viña, viña mollada e tal, parecía unha unha moza, niña que viña por aí de monte. Sí, sí, sí, sí, E resulta que resulta que era Clo, a señora Alicia Poplovic. Bueno, pois pues, pois pues claro, viña non viña de, de paseo nin facer turismo, non, non, no, viña porque claro, é que compro a aldea esa coa finalidade de, de Ah, pois pues bueno, no que nos chamamos a Cordiña de Rao no, que mm. toda o, a que a Ribeira do Terrao, pues na parte alta, que queda Murúa e tal, que é unha aldea xa abandonada desgraciadamente, como outras moitas caídas a Cordiña, porque pola Cordiña, bueno, pues, tiña que haber ido unha carretera que que vai a Rao, porque Rao, digamos que é como un concello dentro de Navia, digamos, sobre. Mm, Chegou mm, a ter mil e pico de habitantes e coche de liña desde Navia a Rao, non, porque porque era un era había moita o sea, a, a parroquia máis potente sí. y, casi podía decir que era outro poncello pois, mm, pois aí comprou a Aliza Copobles comprou, a, comprou a aldea esa e, e incluso pues, meteron unha máquina, fixaron unha especie de pista e tal Eh bueno, paralizó, porque las quisieron, segura que la o ellas quisían, pero a diputación simplemente pues bueno, pues hay una denuncia que bueno, que podemos pagar incluso pues cualquiera de nosotros, <risa> una denuncia sí. casi simbólica. Ya estas cosas pues pues bueno, eh, cuando cuando un, a unas unha estas grandes empresas de tal selles mete na cabeza pois pois, bueno, pois, pois, mm. pois saltan as as as saltanse todo eu estou bastante desilusionado por decirlo de unha maneira así nun, nun mm. de ser outras cousas máis brut, brutales non con, con a, a actitude non porque isto en qualquer país eh, porque a a, a, a Esta zona, <coughs> perdón, esta zona dos Ancares vende moito, como calquera zona, como a Ribeira Sacra, non? Mm -hmm. o sea, ben, no, no plan turístico precisamente por eso, porque está bueno, lógicamente pues, pues, protegida dal, sí, e tal, sí. Deixamos entrar o sea, non é xeólico, deixamos entrar a, a outras historias raras por aí, pero Coñamos por caso macrogranchas ou sí. algo así Pois pues, pues entón xa Ando de macrogranchas macro Quedo abrallado Eu Tenho casi todos os granxeiros De aquí de Navia que son os, eh, Armando Coñete o Ben Son ranxeiros este este sen como moito ou sí. así. Eh, bueno, está unha agricultura heroica, se si tú queres, porque porque se sí. matan bastante impostos, eu coñezo a, si sí, incluso a mulleres, a Ana de Molmeán o, sí. o de, de Villaverde ou así que son as que leaban o, o, o timón eh realmente pois pues, pois, pues, va, pues, bueno, algunha vez camello tere des a, a ocasión de, de, de entrevistar algunha, pois pues, pois, pues, pues, sí. pues, interesante porque... Bueno, pues poden esponer máis en situación, non do que, sí, sí, do que sí. son este tipo de granxas que non teñen nada que ver con estas outras, como unha que viñeu en Aranda de Doro, onde non hai eh, terreno, terreno lampo totalmente, sí. e eh, eh, hai unha granxa, eh, unha granxa que creo, sei, creo, que é de Pascual ou algo así, non sei sí, sí, sí, sí. empresa porque non sei fixo. pero que hai unhas dinta tantas mil vacas que non é nada, non, non é, é pouco, quero decir, é sí. eh, eh, pues un estado pues pues de ¿No? metidas ahí en caixotadas, eh, sí, claro, sí. Pues, eh, la, la producción como si fueran máquinas animales, eh, pues, también animales, por lo menos aquí en nuestra zona críanse o hay eh, no, libre. Eh, sí. Sí, sí, igual que por, sí, sí por, hay que defender, igual hay que, que defendero de Caldelas, pues o Monte de Ramo, por aí, eh, pues están, igual, están, están Ceivadas, Ceivadas. Eh, bueno, que eu, no, eu un, Castro Caldelas en Mazaira, por a zona As que eu coñezo, vamos. Sí, sí. Pero, pero claro, eso é unha cousa e outra cousa son estas macro de 20.000 e tantas vacas que as hai bastantes, en España, en, en, ahora en Murcia también, esos que entraron en plan animal ahí pues bueno, son elementos son elementos que, que bueno, no sé en unos tuzoros, no sé dónde salieron, pero bueno son, que, sí. que, que son, que están en estas macrograncias, que el poño bueno, que trabajan, son son, en fin, que sí. con unos comportamientos pues que... que son, no, no corresponden, que no, para nada que no se deberían ni, ni siquiera mentar, la verdad de que cierto, cierto, cierto a eh, a nosa a nosa gandeiría galega ten moitísimo que amosar a todos os resto a todo o resto da gandeiría sí, eh, sí. en España en, en, en, en todo en todo o seu conxunto. A verdade é que non no se pode confundir, po, o sea non sei por que hai quen eh no, non se rendido, eu tampouco son pero bueno, por lo menos trato de informarme eh, eh, do que é unha gran, unha explotación gandeira de sí cas no, vacas libres que hai moito por aquí o meu pai encantaba moito ver as vacas e aí vamos a Villaverde porque ele eh. encantaba ver as soltas por lixos, ver cerros soltos como o caserío de Meirói que ten tamén, eh, era, eh, teñ unha carne deliciosa porque é a carne que les producen dos, do, da, dos, do mm. gano que anda solto sí. eh, pero pero claro a xa cando é outra historia de diferencias sí, sí, sí cha, entón claro, Galicia, eu lembro cando era rapaz, con aí polos anos 70, dicía, Galicia está llamada a ser a despensa de Europa e de e de, de España, e certamente, temos todas esas condicións para para, para, para selo, non? Porque claro, eh, pero claro, cando te enteras que ves eh, eu lembro que algunha vez vindo de Barcelona, pasara por A Coruña e había esa granja, creo que era de Pascual, é, eh, no, eh, pero bueno, eh, digo, bueno, aquí, aquí donde onde onde as vacas, porque desgraciadamente é claro. un terreno do por non. as vacas, perdón, as vacas e tamén os cordeiros e tal, porque bueno, sí, sí. tampouco tampouco teñen moito non no se ven esas no. manadas que que, que se veían de, o, sea, o rabaño de Dodellas e de Sarza de do que a o ganado lanar ecolóxico tampouco se, tampouco se ve o xa, eh, xa non pode dicir, non vai a comer un lechazo de non sei onde porque non, non é xa non é tampouco ecolóxico eh, hai que, que defender a nosa a gandería por que... suposto, que... por suposto a nosa gandería hai que defenderla porque ademais está nunha situación precisamente debido a estas macrogranxas uh -huh. está nunha situación eh, bueno por exemplo, aquí temos que bastante amistades e incluso porque ten de todo, comprais os embutidos a toda a Vegoña de, de Fonchave, aquí en, Ah, na... si. Sí. Entón pues está pues estáno tamén, a eh, randería eh, vende moitos queixos, vende, sí. eh, de, bueno, pois pues de de, pues, de chorizos, eh, de, de androllas e eh, de todas estas cousas, e eh, uh -huh. eh, cambia bastante sabores, eh, non no, notase. Hombre, notase porque porque pero mm, falando con ela, claro, pues a chicharra, non, si esta está granxa, claro, está, pues, ven a xente que eh, claro, parecille moi caros tanto rolexos sí. produtos, non? Parecille oh, coña, tal? Bueno, <risa> <risa> eh, eh, que está é que É que claro, non é unha cousa, unha cousa e outra cousa, outra cousa Exactamente <risos> eh, eh, eh, Ademais, a min aí en Fonchave faime gracia porque ti pasas pasas a veida delas eh, que están facendo sí, sí, sí. e neses prados tan longos casto sí, sí, xatico máis, acercaste e sí. os xatiños como son tan curioso, acercanse a ti A min faime sí, gracia porque a chapa que leva é máis grande que a orelha. <risas> sí, no, e además nun, pues, concretamente Begoña non ten unha explotación, sin moi grande, non ahora non lembro ben, ten unha nave tal, pero bueno, poden ser, sei, 30 ou 40 vacas tal. Sí, sí, sí. Chada, nun, ten tampouco, hai nels máis grandes, es, con, claro, porque hai unha extensión máis grande, como en Villaverde. Sí. Mais moñechado tamén hai outras e outras explotacións na un pobo que me acordo, A Gasalla, que se chama. Así, a Salla, sí, A sí, sí, sí, que queda eh bueno, pois pues, pois pues por ali Eh Eh, eh, bueno, pois pues é eso, non, ben, falar un pouco de todas estas ver, cousas que... A, a verdade que esa reivindicación de, de bueno, pois, pues, poñer en valor a, a, a gandería sí. galega, Hombre. tamén, tamén, eh, eso representa precisamente algo que non fai faltar nincera poñer llenome, a calidade da carne galega... Home, pues, por suposto... Está... De feito, a tan reira galega está, sí, está, está ten pulo, está coñendo bastante pulo e tal e ademais e, cotícese, pero bueno mm, Sí eh, é, un, é un grande reclamo para todos Sí, los grande gr reclamo, grandes grande que... reclamo, ademais que, é o que dice a Xulio, non a Uh, tenemos un, ter un terreno de momento pues un terreno especial para, para, sí. para este tipo de, de explotación de entonces hay que distaccionar o okay, que digamos a o desociar a a gandería digamos de, de explotación de, de digamos de de explotación están uh -huh. ah, ah, ahogando solto eh, sí, sí, sí. onde oh, están chuídos, como decimos por aquí, que están metidos aí nunha en cárceres escandalosos, sí, sí, sí. ¿no? Como como, sí. como temos te visto en un reportaxe de de, sí. pues de, de tanto de porcos como de, de en fin, de, de animales, de cualquier tipo. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Logo, ves, ves o mellor de, eh, como veñas por unha nacional ou por aí de, de Cataluña a Galicia, pois, pues mm -hmm. encontraste camións que van sempre de noite, van ciscando sí. polos ou van ciscando pues, eh, teño, digo, porque porque me ten pasado, non? De, mm -hmm. de adiantar un camión e ver como caían polos do camión. Aí sí. sí, sí, sí, sí, en sí. Cataluña, precisamente, unha vez, vindo de, vindo de, vindo de, de Andorra ou de Vío, por Eh, eh, iba un camión e, eh, iba ciscando polos porque iba además íbamos pobres polos ali eh, eh, bueno. eh todo eso pois pues, pues, pues bueno, pois pues, pois pues comémolo. Exactamente. Bueno, eso o que hai que diferenciar mm -hmm. cando un vai á tienda, pois pues, darse conta de que que tipo de claro, de cousa claro. mercas e que eh darlle valor precisamente a esas cousas. por exemplo, temos empresas como Coren e eh, outras que se poñen no, claro, saen un pouco máis caro, pero já á veces é mellor comer menos é de caridade que eh, eh hai un creo que ensada, ensada ou así, que é un Japón que non leva antibióticos, está que é, os decoren, a empresa coren, eh van, bueno, pues, creo que os polos ecolóxicos, claro, son sí. o doble de caros cos outros, o, un pouco máis, pero bueno, tampouco é eh eu personalmente compro, te eh, Polo, seis, claro. eh, precisamente falando deste tema, o Máximo dende Suiza mándanos dúas fotos que na Serra da Capelada pois tes que ir cun xeitiño por, aca, por, por ah, a rúa, sí. posto que as as vacas claro. están en completa liberdade. Entonces, eh, claro. entones, sí, eh sí. bueno, pois eh, son sí. soltas, o sea, non hai nin siquiera teñen mm, balado sí, nin porque, nada claro. nin, para poder. Entonces hai que hai cando vai un por acá la co, co, co, co, co auto, sí. pois hai que ter case. Sí, te, sí, sí, eh, sí, sí, eso, sí. eso pasa moito por Asturias, asturianos ah, eh sí son no. un así como mai, digamos, sei, sei palabra, sí. é, mais digamos, non sei, que curioso, esa palabra, pero máis aceitados, tamén é pro clima, é que sí. eh, o hai máis orballo, entón hai unha erva que, que que nace nas cunetas, entón a, a, as propias cunetas de esas vacas que efectivamente están mm, pastando nas, nas cunetas, non? Uh -huh. Eh, eh mm, E eh, bueno, pois pues, pues tamén... Eh, Ademais, en Asturias, eh, teño non montado de outra maneira. Por lo que eu falei con algún, que cando, sempre que vou, pois pues, vou a telea ao alto da garganta, uh -huh. e metome, pois, pues, cara a Pastur, eh, cara a Illano, eh, voume cara a Rouñada, uh -huh. e voume a varios sitios. E unha vez falei con un... Pois, mira, este verán pasado Falei con paisano que estaba ali Estaba mirando porque unha vaca paría Entonces eu vine a parir E o pouco rato xa o xato xa xa, andaba, xa iba a mamar E lo caso sí, é que sí. Me dixiñeo E este ganado é seu Digo, non, non, que eu vivo en terra xa Anda. Dice, eu vivo en terra xa Pero ele é que se... Ahora trasládanos Aquí había sí. hai aldeas abandonadas Ves que esas aldeas esa, esa abandonadas, como Moya o por ahí... Alguna, sí. eh, bueno, por aquí la parroquia de Moya. ¿no? Digo, mm. aquí no, hay tres Moya, Quintal, Vilares, Moya. Bueno, sí. eh, pues, yo digo, coño, pues esto está todo poblado, pero non no son son, bueno, os millores prados millores sí. praderías e tal, pois pues, coñeron as para eso para, entón traspa... trasladan as mellores vende cervantes un gandeiro eh. e traigas aquí a nadie si, si, si, si, e entonces pois pues, foi o que me dixo el, dixo mira, aquel señor que está ali arriba é meu irmão pero é eh, o dono destas vacas Mm. E a día pois aproximadamente, de, me dixo cunhas un unhas 150 ou algo así. E entón uhum. foi cando me dixo a Menditi, "Si sí, e que o principado poncho máis principal, que a auga e o cercado, para claro. que non se salian desse cercado, non se vayan a Asturias, isto a Galicia ou se perdan polas carreteras ti, polas estradas que hai." E entón pois dixe, "Pero tes que ter o limpo." Mm se non quitan xa contesión. Tens que pagar o ano, me, eh, polo que ele me contaba, pois falando en euros, non sei se me dixo 260 euros o ano. Vale. O caso é que a, a defender ese tipo de gandeiría é importantísimo, sí, sí. posto que en Galicia pois pues eso, non? Sí, sí. Non se chega, a, por lo menos non se abusa precisamente do, do, dos. Non, do, non, non. No, no, no, Hai sí. unha cousa que que eu quería poñer en valor e eh, además, hm, mm, bueno, neste momento indemn a, a pastora que temos amiga ah, nos en, sí. eh, en, en Nieves. a Nieves Fernández, sí. Fernández sí. Ten, ten un rabaño de 400 ovellas que leva a cada día a, a as súas leiras claro. a su... bueno, pois pues, mm, eso é un traballón un traballón é claro, que hai que poner en valor porque eh. Eh, eh, eh, xa digo non se pode o sea hai que disociálo con co que esa macogranxa un... que ten mil mil cabezas mil, mil e pico cabezas e que ademais están todas pechadas e ademais ademais pienso claro, que non a levan ao leiro, a, no, a leiro no, non a levan ao monte Ese, entonces esa diferencia é eh importante y al mismo tiempo es un valor que te hemos engadido Exactamente. Claro, que desgraciadamente hoy pues pues, pues está extendiendo incluso eh, doy, porque os tienen para, América, en para que, eh, que se esté extendiendo a llamada comida basura, ¿no? De de, sí. de de pues bueno, de hamburguesería, de, de sí, sí, sí, de, de todo, de todo, o de Frank o de Salchich e todas estas historias sí. eh, despois do, os doces tamén moi sí, gracé e todo eso claro, veis que a sociedade americana xe realmente, claro, o de americana estás tamén estendendo a España desgraciadamente porque xa hai rapaces com, con moi poucos anos están pois pues, moi obesos eh, moi obesos, o sea, unha obesidad, obesidade unha obesidade que que é peligrosa claro. ademais que está e eh, eh, todo eso pues, ven precisamente dunha mala alimentación, de unha mala, sí, mala, mala, mala alimentación pues ben de todo esto, xa o sea, da agricultura xa eh, eh, o sea, intensiva da da, de, de, sí, sí. Eh, después, da agricultura como E despois outra cousa máis que outro o sea, cousa máis que además favorece, favorece todo, todo, todo este, estes produtos novos e estes produtos importantes que temos a carón, eh, que sí. de, da, da propia que non teñen porque ser propiamente ecolóxicos, senón que son de, de, de, de unha claro. producción, producción sana. Sí, sana. Claro, claro, en todos os todo, sentidos. En, en España, de quitado o norte, evidentemente, todo o que é Asturias, eh, Cantabria, eh, País Vasco, uh -huh. pois pues, o resto, incluso, por exemplo, en Lleida, hai unhas macrogranxas destas tamén. De, uh -huh. de, incluso algúnas pues, foron denunciadas, se foron... Eh, sí. bueno, Murcia en outros sítios que non son sí. propiamente para isto, non, ni o que para hort, para hortaliza e para todo isto, pois pois pues, están máis adecuadas, pero pero para pro qué ah, este tipo de de, de, de, eh, de, de gandería non están non están es adequados, si te... non están adequados. sea, non, non entón aí eh, a parte que é unha unha de valor bueno, noso, pois pois Bueno, pues no no está ben esa está. Yo eso quería poñelo porque claro, cuando deixo que se fan críticas e tal, non? A veces, sabe, e, e bueno, confundes al macrogranjas con con, sí. con un pues bueno, granxeiro por aquí que con sí. pobre que pues está El... brincado de impostos, que además te eh... descargan de de impostos a todo é que sí. bueno, viven sí. razonablemente eso, ven, pero, pero a costa tamén de facer horas por, e horas e horas. Por iso, o facer unhas fiogas ahora que ben o tempo eh ou unhas orellas con, con ovos de de, de, de galiña que mm, pero non é o mesmo que ovos de dunha granxa por moito que digan que <ríe> Come, Claro, <ríe> <ríe> <ríe> claro. <ríe> que, que... Que Que, que, que, que xa nos quedan unhos minutinhos para rematar o programa que nos agrade, alegramos moitísimo moitísimo de que m, ti continues con ben eh, toda a familia seguro que estará ben e eh, realmente eh, unha aperta para todos eh, os colaboradores e eh, eh, eh, bueno pues, falábamos antes das tanxueiras foi un, un, eh, un fenómeno un, fenómeno, foi, sí, un sí. foi un fenómeno social importante Eh, cuando hablábamos del o sea, micropesado, ¿no? Pero yo pienso, me parece importante que, que bueno, pienso que independientemente de lo que pasó de todo el sí. escenal, eh, pienso que salió eh, un engañando todos, precisamente los gañan, razón, en en que... engañadoras, sí porque bueno, eles están el ben como como a participado na no, sí, sí, no sí, festival. Nos dixeronlles en, en seu momento, ¿no? momento que nos dixeronlles no momento que os nosos programas son son de talismán. talismán para eles e, e, e sí. de verdade que, que así asío foi. Bueno, Quique, Fui hasta a próxima semana que intentaremos voltar voltaremos outra vez a mesma hora de sempre, dúas horiñas no de radiomega. Eu estou por aquí para para voso dispor. Muy ben. Pues bien, grande voy, voy, a, voy a acabar de ver o Celta que debe está iba ganañando un cero en un segundo ahora a ver a voy ver si sí. de viendo ver. partido Muy bien, muy una verdad bien. Para todos, eh, para para todos y eh, para todas. Muchas voy gracias, hasta otro momento, Quique, alertas claro. fondas. Estamos esta música para decir a todos os nosos oíntes que, que sigan conectados aquí en Radio Coruña, que teñen moitísima eh, produción que seguro que lles gustará. Eh, despedímonos ata vindir a ta semana, ata vindir o sábado. Que pase unha feliz semana. Pois, amigas e amigos, que a noite sexa voso descanso, a rúa a vos liberdade e a ser felices e quererse moito.